Jó napot! Ön a heti Meteor kezdet hallja. A mikrofonnál Fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel József. Jó szórakozást! Jó reggelt, vagy mi is van? Nem, már nem tudom követni az eseményeket, meg időzónákat, meg semmit. Nekem reggel e van. Reggel. reggel van. Egy Meeting Free időpontban vagyok. Hallod, hogy veri a kinyitott ablaknak a lehúzott izét a... Ez, bele bele Jelenleg nem hallom. Jó, Nekem meg szólt. a mi háttér zaj lehet. Szóval ugye macska van nálunk. Bocsánat, iskolából hívtak. van egy, volt egy fennforgás. Oké, okay. de semmi el kell rohanni. Nem kell rohanni. Még. Uh -huh. <gül> Úgyhogy vegyük, vegyük csak föl, csak a lányom miatt hívott a osztályfőnök. Uh -huh ilyen problémákat kerekűzni. Hát a, a múlt héten ugye a fiamnak volt egy igazgatói intője, vagy ilyen osztályfőnök intője, úgyhogy minden van. Farszal. De, de, de vissza a macskára, mert ott, ott, ott az szóval volt. Szóval a macska. Az egyik dolog, ami, ami így szavart a macskával kapcsolatban, hogy ö, ilyen kis tálkába mindig friss vizet raktunk neki, de egyáltalán nem iszik, hanem ilyen nedves macskaeledelt eszik, és akkor Nagyjából ezen úgy a... látszik, hogy lefedi a folyadékigényét, de vettem neki Aliexpressen ilyen Cat Fountain dolgot, így, így folyik, ilyen szökőkútszerűen, pici szökőkútszerűen a víz, és emlékszem, hogy a magyar macskákkal is az volt, hogy nem nagyon szerették az ilyen állott vizet, hanem, a, hanem az ilyen kvázi frissen folyó természetben is található frissen folyó vizet, referálták, és akkor gondoltam, hogy ezzel majd így villantok, hogy tessék itt a, itt a megoldás, és nem, nem hajlandó ebből se inni, az a spoiler. De most itt hagy, hagyom egy pár órán át, és itt mellettem csobog egy ilyen cat hogy vagy bevizelek felvétel alatt, vagy megerősödnek ott az izmok. De, ja, Igen, szóval az ez van. azt hogyha azt álmodott, hogy álsz a WC előtt valahogy, tehát úgy történik az uh -huh. álom, hogy a vécé előtt akkor inkább ne kezdjél pisílni bele. Én nem tudom, én nekem elő szokott nagy ritkán fordulni. Egyrészt nagyon ritkán emlékszem álmokra, de, de van, vannak olyan emlékek, amikor így pisíltem, és szerencsére a valós világban nem implementáltam, a, ami a, az, az álomban történt. Én, én nem tudtam bele pisíni, tehát volt hogy kellett álmomba, és ott álltam hát. a vécé előtt, tehát megtörtént velem ez. sikerült. És nem tudtam rávenni magam. És ugye ezen a ponton el kell, hogy mondjam, amit a Terai mesélt a három perc. Három perc alatt itt vagyunk, Tévana. -e. De azt már megbeszéltük egy korábbi epizódban, Ilyen. nem azt a tesztet. El sem mondom. Figyel, ez olyan, megfigyeltem, hogy egy házastársi kapcsolatban, meg munkávaló kapcsolatban is, hogyha sokat töltesz együtt időt emberekkel, akkor ugyanazt a sztorit kezdik el mondani bazeg tehát a feleségednek ja, ja. nem lesznek folyamatosan új sztorjai, meg neked se az ő számára, hanem egy idő után már repeat vannak a izék, és időnként azt is észre lehet venni, hogy a párod nem szól, hogy már többször hallotta ezt a sztorit, hanem csak így látod a fején, hmm. hogy próbál kedves lenni. <gül> nem hmm. sikerül. <gül> Jó. Ja. A, a Cat Fountain. Igen, is passzik inni a macska. Figyelj, hát az ő baj, nem? Hát igen, ke januári kell, azt hiszem, kibírnia itt nálunk, és akkor utána már... Olyan sokáig. Egyszer. Aha, Száz, úgy van, hogy be kell adni ilyen, mi az veszettség, az a rébiz. Igen. Az ellen ilyen oltást, és az, azután, miután így regisztráltam, beletadva az oltást, 180 napot kell várni, mielőtt kiutazhat Ausztráliába, ahol a családja várja. És kinek a macskája ez, ez, ez? nem hangzott még Vagy vagy az nem érdekes ő, talán, talán említettem már, hogy uh, itt Discovery B-be egy szomszéd családnak ez a macskája, akik kiköltöztek Ausztráliába, és ez alatt az időszak alatt, ugye, amíg utazhat a macska, így mm -hmm. elvállaltuk, hogy nálunk, nálunk lehet. És én nagyon macskás ember vagyok, ugye. Aha. A Budapesten is volt több macskánk, és hiányzott is nekem ez az élmény, ja. de most így újra értékelem magamban. Gyerekek szeretik a macskát? A gyerekek szeretnék, és megpróbálnak így játszani vele, meg megpróbálják simogatni, de így ennek a macskának lehet, hogy nagyon negatív tapasztalatai <gül> voltak egyéb gyerekekkel, és így fúj rájuk, meg nem nagyon hagyja. Úgyhogy ez így fél, fél dolog. Tehát így... ja, a szegénynek több időre van szüksége. Hát lehet, hát, hogy igen, de az is lehet, hogy ez már így. Tehát ez nem babacica, ez ilyen négy éves már, és nem biztos, jaj, hogy így jaj. Hát Nálunk meg tudod, hogy van két hamster, nem tudom, vannak milyen neve, hörcsög, magyarul. Hörcsög. Mi az, Gyerekek, Milyen hörcsög? Hamster. Igen, de vannak valami magyar neve, az milyen, valamilyen hörcsög. Hamster uh, ne, magyarul. Biztos, hogy nem tengeri malac. Szerintem csak hörcsög. Tengeri malac. Hörcsög? Aha. Nem, a tengeri malac az ilyen nagyobb állat, okay. ez, ez egy, egy kis rákcsálók. És pont nem akartunk nagy tengeri malacot, vagy legalábbis én, tehát az azért az már nagyon súlyosan nagy, tehát tényleg mm -hmm. ilyen mini macskaféle féle kinézete van, vagy macsága, és na mindegy, vannak ilyen hamszterok nálunk, én egereknek hívom egyébként, és mm -hmm. meg nem vagyok hajlandó fogni, a gyerek állandóan simogatják őket, meg ilyenek, de én nem vagyok hajlandó hozzá érni, mert, mert átmegy azon a threshold ami már túl kicsi, és még mozog, érted? Aha. Tehát már ilyen pókok, meg lárvák, meg ilyen, tehát ilyen méretbe kell elképzelni egy, egy, egy ilyen kis egeret, <gül> és nekem az már túl kicsi, hogy ott mozogjon. Ha nagyobb, akkor nem, nem baj, de ilyen, ez tehát pici. Na, <gül> és a lényeg az az, hogy én, nekünk kétszintes lakásunk van, lenti, lenti szinten aludtam egyedül, és ott <gül> voltak bezárva a kalitkába a, az állatok. Tehát azok is ott nem vannak ilyenkor. Uh -huh. És én ott aludtam. Nem, nem zavar egyébként már, hogy ott, ott tekerik a kereket, meg ott hangoskodnak, mert ezek éjjel élnek. Ezzel nem volt semmi gond. És Egyszer csak a sötétbe arra lettem figyelmes, ezt kapt ki, hogy valami átrohan a földön, a szoba másik oldalán. Képzeld el, éjszaka közepén. És mondom, what the fuck? Egy, egy patkány? Vagy mi az Isten van itt a izé lakásban? Uh -huh. És fölkapcsoltam a lámpát, és képzeld el, hogy az egyik kiszabadult a ketrecből, és ott rohant oh lakásba. És nem volt nehéz elfogni, mert egész egyszerűen ő vissza akart menni. Szerintem eltévedt, hogy valami ilyesmi. Visszament, úgyhogy akkor gyorsan megfogtam, erőt vettem magam, megfogtam, behelyeztem a helyére, rájtsuktam, megnéztem, hogy nem tud-e kijönni már utána, és kiderült, hogy valamelyik gyerek itt vagyta az egyik ajtót És azon kiugrott kvázi a hamster. Wow. Ilyen, ilyen horror sztorik vannak. És... Hát most nem, nem lehet ezzel mit csinálni, túl. Hát ez így megtörténik. Hát ugye nekem a családban az a feladatom, hogy a csótányt kinyírjam és kidobjam. Rákcsálót még nem kellett. <gül> hát figyelj, azt, lehet, hogy azt is meséltem a Meteorba, de nekünk itt a szomszédban lakik egy egyedülálló nő, két gyereket nevel, uh -huh. engem szokott fölhívni, adott esetben este fél tizenegykor, hogyha megjelenik a pók a lakásban. elhárítani és nekem kell átmennem a pókot Ez akár még mást is jelenthetne, ugye? Tehát, hogy <gül> nézed, mert körülbelül háromszor jártam már a pókért, és, és tud, ilyen változó időpontokban kell, Lizin, és rettehetesen fél tőlük, úgyhogy én vagyok a fókuszeszedő ember. Szépen pohárra megfogom, alárakok egy papírt, kiviszem, keresztem is kész. Jó is az. Technológiai tartalom. Történés volt, ugye? Kijöttek az operációs rendszer update-ek eszközünkre. Nem tudta, te bevállalta de rögtön a telepítést, én mindenhol felraktam. iPad-ben, laptop-ben Így van, így van. És mert? az volt a feltételezésem, hogy semmi feature-t nem fogok észrevenni, ami hasznos és lenne. Az így van. Ehhez képest, ehhez képest. Örömmel tapasztaltam ezt az iPhone mirroring feature-t. Na, igen. Szóval ez... nem tudom neked ez mennyire így érdemi dolog, de nekem tök jó volt, hogy a legtöbb dolog, amit így megnéztem volna a telefonomon, mondjuk példa, hogy nem futatom a wechat a laptopomon, de időnként, ha a kínai kolléga rámír, akkor itt hogy meg kellett nézni a telefonon, állokolni, elolvasni, és erre tök jó volt, hogy nem kell, nem kell egy fel a telepont. A, telep. Sőt, a watch, watch update is, ugye amikor futott, az ilyen nagyon lassú folyamat feltelepíteni az új operációs rendszert az órára, és akkor a progress párt így ráklikkeltem az iPhone Mirroring apra, és ott tudtam követni. Uh, igen. De tudod azt, hogy ez EU-ban nem elérhető ez a funkció. Micsoda? Ezt nem tudtad? Nem. Ez a nagy húbaz meg, hogy van végre egy tényleg hasznos dolog, és az EU-ban nem engedélyezték, hogy, hogy ez a funkció megjelenjen az OS-ben azért, mert valami security és privacy EU által megkövetelt szabályzásnak nem tesz eleget a, a dolog, tehát valami user adat valahogy úgy utazik, hogy az ők nekik nem jó, Ó, Érdekes, hogy, hogy az Apple-től vonják meg, ugye, aki a privacy és security-ért föladtak mindent, tehát ezt minden hangosztatják, és itt valamiért úgy van az implementáció, hogy valami user data úgy utazik, hogy nem oké, okay. és ezért az EU-ban nincs ez a feature. Viszont, ha kedves hallgatóknak jelzem, hogy az újraimut Plastic Médian holnap lesz egy Terminal Command megjelenítve, ahol el lehet olvasni, hogy hogy lehet ezt mégis bekapcsolni. Á, király. Ezt a király. dolgot. Egy-két egy, egy, egy worker szükség lesz hozzá, de akkor megoldható. Aha, hát én, én mondom, ennek nagyon örültem. Ami így furcsa, hogy mondjuk amikor Messengerbe, vagy a Facebook Messengerbe üzenet érkezik, a Facebook Messenger fut a laptopomon, itt az ikon, de amikor jön egy message, de. Megjelenik a notification a, a laptopon, ráklikkelek, és akkor nyitná meg a telefonon, az iPhone Mirroring app azt az üzenetet valahogy, így össze, keresztben állnak a, a bitek valahogy, és, és nem a Facebook Messenger alkalmazásba nyitja meg, hanem a telefonon nyitná meg a Facebookban. De én is ezt látom, már hogy. Ugye azt is, aki nem tudná, itt arról van szó, hogy a telefonra megérkező notifikációk natívban megjelennek a macOS-en, tehát nem kell, hogy a telefon ablakát nézegesed időnként, hanem uh -huh. a telefonra érkező notifikációk megjelennek a mac is simán, tehát hogy beúszik jobb felül az üzenet. Uh -huh. És azt mondod, hogy ha kapsz például egy v messenger egy valami, én ráírok, például, Igen. és megnyomod ezt a beúszó izét, ami a telefonnak Igen. egy üzenete, akkor te azt várnád, hogy. Ö, nem, azt várnám, mivel fut a Messenger a laptopomon, is. amit Igen. épp nézek, nem abba jön be a notification, holott az az aktív session, telefonom le van lokkolva, itt van az asztalon. Érted? Tehát te most küld, küldesz nekem a Messenger-bűgyüzet, hát vagy becsukom az ablakot? Jó, de akkor, jó írok. Írjál rám pár. Akkor megjön az, hogy figyma rákattintok a reply gombra, nem, nem, mert akkor az csak in place. Na most jó helyre jött, de 50% esély, hogy nem a, nem a messenger app jelenik meg, mikor rákattintok a notifikációra, hanem az iPhone mirroring. Ez érdekes, Pert mert nem is mondom, a telefonra is mindenki. megjelenik, igen, és megjelent ugye a kicsimak felirat. a transferát notifikációval, akkor mi történjen? Igen. Szóval ez így össze, összekavarodik kicsit, de ugyanakkor ez egy tényleg egy nagyon jó feature, és nagyon örülök neki. Amire gyakran használom a telefonom, hogy naponta 365 alkalommal be kell lépni, ugye a, a céges ilyen, hogy hívják a logint, Enterprise Login. És, és akkor ahhoz egy iPhone, oh, no. abba kell. Nem nekünk, most már átálltunk erre a Microsoftos, Identity management És, és akkor a... elépek a laptopon bármi websájtra, vagy szolgáltatásra, akkor a Microsoftos autentikátor abban kell egy számot, és a, leveszi a fényképemet, és akkor beenged. Na és ez az nyilvánvalóan nem működik a mirroringba, tehát ahhoz a telefont kell. Ez, ja. na, na, mi is egyébként áttértünk Oktáról erre. Tehát ez a Microsoft uh, megoldás lett arra is. Úgyhogy most már uh, szinte kizárólag ilyen Microsoft pénztermelési tevékenység minden frontontól. Office, Identity Management, Teams, ez mindegy helyen De nem. Nem, nem is jut eszembe, hogy milyen app volt, amit használtunk, nem azoktól, nem egy másik, de azt így tudtam a, az órámról is autentikálni, és sajnos ez a Microsoftos, ez csak a telefonon át. Az óra, ja, aha, aha. Viszont, nálunk el, Viszont nagyon hogy... biztonságosan érzem. Szárazam, biztonságosan érzem magam. Igen, jó, jó, jó a security igen, hogy, hogyha csak nem szabad túltolni. Ugye nálunk, nekem képzeld hogy olyan sztorim volt, hogy két naponta, ahhoz, hogy a Teamsbe be tudjak menni, be kellett autentikálnom ezzel a körülményes folyamattal, a kétjegyű számbeírásainak, uh -huh. két naponként. E per eszköz gondolj bele. Tehát állandóan így reggel, amikor elkezdtem dolgozni, azzal kezdtem, hogy ott buzerálok ezek a belépőizékkel. Hát figyelj, én különösen a webes alkalmazásoknál naponta legalább húszszor autentikálok. Igen. Tehát ez Tehát nem olyan, er... hogy valami secure session elindul, és akkor napközben tudok dolgozni, hanem ráadásul tudom, hogy ez az én saját idiótaságom, de én mindig a task befejezésével becsukom a tabot a böngészőbe. És valami session is ilyenkor beszokott zárulni, és akkor újra megnyitom mondjuk a CRM alkalmazást, vagy a pármi más belső alkalmazást, akkor újra kell autentikálni. De nem tudom, nyitva adni a dolgokat, mert a rendetlenségnek érzem. De miért lépted be újra, hogyha becsukod a tabot? Hát meg gondolom, hogy annak vége van azzal, hogy becsukod a tabot. Hát ezek szerint. Ez csak egy olyan beállítás kérdése? Nem tudom. Minden esetre kényelmetlen. De nem az De van, a, hogy a lokáztorban lehet tudott tárolni a token? Hát technikailag megoldható. Csak az a kérdés, hogy milyen policy van. De mondjuk, milyen nagyon biztonsági igényű adatokat tartalmazott, még hogyha nyitva van a tab, akkor is ugye, nem tudom, egy óra után, vagy akármikor, hogy time-outolja a sessiont és kiléptet maga. No. Hát de visszatérve csak annyit akartam mondani, hogy volt ez a két naponkénti belépés az én esetemben, és képzeld el, hogy, hogy a, a, az IT-vel többen összefogtunk, egységfrontot, platformot képeztünk, együtt mentünk oda, és mert több usernek volt ugyanaz a problémája, és kiderült, hogy ez azért történt az én esetemben, nem policy volt, hanem az történt, hogy valami fagyott valahol a folyamatban, és nem tudták kinyomozni, hogy miért, és többen elkezdtek nyomozni, és végül képzeld el, hogy már olyan szinten ment a nyomozás, hogy én közvetlenül beszéltem azzal az emberrel, aki az egészet orkesztrálja. De úgy tudott, hogy tényleg rámiért, én ráírtam, és akkor már így ment. Tehát nem ilyen ticketing-gizélofaszozás volt már, hanem van egy pont, amikor már direktbe beszélsz a szakemberrel. Na, és a lényeg az, hogy valahogy megoldódott, és képzeld el, hogy azóta nekem soha nem kell belépnem az, meg csak a weblapokat, hmm. de, de ilyen kliens programok, ki újraindítod, újra indítod, újra telepíted az OS, mit tudom én, és túléli a, azokat a sessioneket is, vagy, vagy, vagy is, és, és, és ben vagyok, úgyhogy áldom. A gondolom, a... az se segít, azt segít izé. hogy én több gépet használok, szóval én használom én itthon még, még mindig elsősorban ezt a 2021-es MacBook Pro-t, az a main desktop gépem, ugye itthon, és egy másikkal utazok, amikor utazok, és egy harmadik van az irodában, amit irodában használok. És lehet, hogy az át, hogy adott alkalmazásokból belépek, amik ilyen mindenféle pénzügyi meg egyéb titkos adatot tartalmaznak, lehet, hogy ilyen policy is van, hogy ne lehessen ott hosszabban élőszesen, főleg, ha máshonnan megnyitok ha? egy másikat. Aha. Hát, Na mindegy, szóval hozzászoktunk ahhoz, többiből, hogy nem lenne feltétlenül logikus, de végrehajtani ezt az autentikációs folyamatot naponta 20-szor, mert ez a munkám. Uh -huh. Hát igen. Képzeld, hogy milyen lenne, hogy erre tartanánk egy AI-t, aki konkrétan ezt megcsinálja neked. Tehát, de volt egy ilyen izés, nem? Felveszi valami... az arcomat, felveszi az órámat, aztán belép nekem. De, tehát az, de akkor hogy... már csinálja meg a munkámat, és akkor már ne csak autentikálja. Ja, ja. de, de gondolj bele, hogy, hogy régebben voltak ilyen desktop automatizációs kliensoldali hack uh -huh. framework amivel azt meg tudtad csinálni, tudtad, hogy fejleszhettél ilyen saját magas szintű réteget az OS fölé, ami azt csinálja, hogy ha megjelenik ez az ablak, és azon beleírva, hogy akkor nyom meg az OK gombot, ha meg uh -huh. kell várnod, amíg megjelenik a következő ablak, abból, hogy ez az szerepel, akkor tehát ilyen szinten le lehet ö, programozni, és azt akarom csak mondani ezzel, hogy mi lenne, hogyha ez maga lenne az AI szoftver, hogy nem akarod így egyesével dibagolni meg, leprogramozni a lépéseket, hanem azt mond neki, hogy figyelj, most megmutatom, hogy hogy loginolok be a kurva anyját, akkor be neki, és mondod, hogy innentől kezdve ezt csináld meg te. És hogyha uh -huh. egy kézbe ütközöl, amit nem mutattunk most be, akkor ezt valahogy oldd meg magad. Találd ki, hogy mi a faszon. Tehát igazából ezt várnám én az ai től és szerintem ebben lenne zseniális az AI, hogy, hogy így taníthatod, mint hogyha lenne egy ilyen rendelkezésre álló, ilyen intelligens kis gyerek itt a környékeden, akinek így ilyen mundane taskokat tudsz adni a kezébe. Tehát gondolj bele, hogy az összes loginod átvenni. Loginolj be Józsikám, és be, az be Erre lenne jó az AI. Szóval... Ez a fél oldalon, ugye, hogy folyton be kell lépni, az iPhone mirroring az pozitív, ami még igen. pozitív élmény volt Apple világában nekem a, a héten. Meséltem neked, hogy én is kicseréltettem a AX az ax az iPhone-ba, és ez nekem egy ilyen nagy sikerélmény, én ezt eddig soha nem próbáltam, és mennyire egyszerű volt, másfél óra alatt megcsinálták, Kise kellett venni a SIM belőle, és én ezzel úgy érzem, hogy így meghekeltem a rendszert, hogy nem kell, nem kell telefont vennem. Szinte soha többet, csak ha akarok. Én nekem ilyen nagyon sikerélmény, siker hogy nem kell új telefont venni, és újszerű élmény. voltál időpontot, vagy csak besikert azt mondod, hogy... Igen. Aha. Tehát konkrétan megneveszted, hogy mit szeretnél csinálni? Online lehetett így időpontot bukolni, oda mentem, felvették hát a, a rendelést. Aha. Hopp, most van az, hogy a rá, rám írt messengerbe, ugyanahol te írtál, és megjelent az iPhone mirroring, amikor rákattintottam. Szerintem ez valamilyen attól függ, hogy melyikhez érkezik meg először random a telefonra, vagy a... Ja, a melyikhez érkezik elődik először. Aha. Mert azt szerintem nem kiszámítható, hogy előbb a telefon kapja meg a notifikációt. Tehát ez ilyen race condition, nem? Ilyen értelemben. Igen. Na mindegy. Szóval ez pozitív élmény volt, akkor neked a fél, most akkor így látogat most, neked a gaming azt mondja, egy De... crossover Crossover Igen, igen, csak még a témát lezárandó, azt el, el akartam mondani, hogy ez az iPhone Mirroring ez egy jó feature volt benne, meg te az a kezdheted, hogy fölrakom az update-et és nem fog látni benne semmit. Aha. kíváncsi vagyok, hogy ez miért alakult ki benne az élmény, hogy nem fog kapni, hiszen két órán keresztül magyarázták nyáron, hogy mennyi új faszaság jön. Figyelj, ugye? amit én nem használok tipikusan, következő dolgokat nem használom mondjuk a laptopon. Faszari, ugye böngészésre és ot használok. Figyelj, Messages, mi? én ugye Whatsapp, meg Facebook Messenger-t használok, meg minden mást. Ezen kívül nincs a Photos app telepítve. Tehát ez a három dolog, én ezt nem is használom. Tehát ami innováció, ezeken a. Ja, nem használom a kalendárt vagy a notes alkalmazást, hiszen outlookot használok, és van notot. Tehát ami így megy az innováció, ugye a böngésző, meg a notes, meg a fotóz, meg a fizemén. Yeah. Ez számomra nem létezik, mint alkalmazás. Ki van szedve a, az, az ikonok közül itt a taskbarban vagy, hogy hívjuk. De így, akkor, akkor neked ilyen Google kínótokat kell nézned, ezek szerint. Tehát mert akkor egy adott Nekem Microsoft kínótokat. Igen. És akkor abban látod, hogy milyen innovációk történnek. Tehát a... ja. De... Egyébként ne, és akkor, akkor figyelj, én ezeket mind használom, amiket felsoroltál aktívan, még a kalendáriumot is, mert a privát kalendáriumok a feleségem az abban beosztva, és így tovább, tehát icloud keresztül rengeteg mindent össze van, összekötöttünk már, összeházastársítottuk az életünket. Képzeld el, hogy még van közös notes szerkesztő felület is, meg közös tudulista, meg minden. Na a lényeg az az, hogy ennek ellenére én földettem a két általát, és semmi különbséget nem láttam gyakorlatilag a, a telefonon sem, meg ezen sem. Aprósak, változtak, tehát érezhetően ráfókuszálnak mindig egy területre, az, az ott valamivel jobb lesz. Tehát most a kalkulátor uh -huh. például, a, az, az neked is egy érdekes dolog, hogy kalkulátor ö, van most már új, kalkulátor, sokkal jobb lett, van hisztori benne, meg, meg uh, tudsz vele kézzel rajzolva. Bármi komplexet részüket, számolok, akkor Excel-t indítok én. Uh, hát ez egy jó kérdés, hogy, uh, hogy, hogy igen, igen, nem tudom, hogy, hogy van -e ennek uh, ilyen típusú, lehet, hogy középiskolásoknak, egyetemistáknak érdekesebb ez az egész. A se tudja, hogy de minden esetre van egy-két jó dolog benne, hogy, hogy ez így jött, de összességében nem, nem éreztem azt, hogy egy, egy ilyen, tudod, leégne a hajamat. Igazából azt éreztem, hogy milyen sokat beszéltek róla, és a maga, ami a termék lesz, az én eléggé ilyen, csak is ilyen pici Lehet most már színes emojikat tenni a messages tudom. És a legtöbb nagy innovatív feature, azok az AI köré csoportosuló dolgok, arról meg képzeld el, hogy konkrétan semmi nem fog megjelenni az EU-ban a 18.1 frissítéssel. Konkrétan semmi. Aha. Azt én nekem nagy a gyanúm, hogy, hogy itt Hongkong és Kína régióban is vissza fogják majd fogni nagyon az AI de, képességeket. Szóval ezért is nem Te sem fogsz egyébként. Mert én megnéztem, és gyakorlatilag ez a rohadt nagy roadmap, kvázi, amit bemutattak nyáron, ez a roadmap ez egy ilyen tervezetet mutatott, hogy miket te kívánnak csinálni, és képzeld el, hogy ebből is csak egy nagyon egyszerű induló szett fog megjelenni most a egy frissítésben csak Amerikában. Uh -huh. Tehát ilyen abszolút le van vagdosva, és annyit fog tudni tudod, hogy átírja az e-mailedbe a szöveget, meg, a, meg az US nekhez a, a szövegbeviteli mezője az, az gyakorlatilag ott átalakítják, hogy ott lehessen jobb klikkelni rajta, és akkor átirogasd, tehát ki tudsz kerülni egy copy-paste lépést a ChatGPT weblapból, és fotózba fog érkezni például még ilyen dolog, hogy ki tudod szedni a képen levő macskát, hogyha nem akarod, és akkor oda varázsol valamit. Tehát ilyen nagyon egyszerű dolgokat fognak beletenni egy ilyen csak. Uh -huh. És ezt is csak Amerikában, és utána, hogy EU-ban mikor arról nincsenek hírek. Talán 2025-ben valamikor közik. Tehát megérkeztünk egy olyan korszakba, amikor fragmentálódik a kurva izé, operációs rendszer piaconként. meg ilyen. És, és tényleg kéne, egy macOS, Sequoia, EU. És ez tök más. Ez nagyon furcsa világot élünk. Nagyon furcsa világot. Én nem élünk, volt régen nem ilyen bal meg. Tehát ilyen. Megjött a Mountain Lion, ugyanaz a cucc volt mindenhol. Képzeld el, hogy most nagyon megjön. Furcsa. És ilyen, ilyen, ilyen Epic-store, side loading izék vannak már, ami EU-sz. Fiasz látta, ja, nem is láttad te azt, hogy elindítol egy webszáj és fölajál ilyen böngésző listát, hogy melyikbe akarod megnyitni. És abba nekem mint, a, mint, mint az állatoknak ki kell keresnem valahol randomizált listába, tehát nem hiszed el randomizálniuk kell a listát, és nekem ki kell keresnem benne a szafarit én azt kívánom használni, ugye? Rendes mekesként. És nincs ott a helyén, meg kell találnom, végig néznem az 50 nyomorút böngészőt. Nem is tudom, hogy honnan szedtek össze ennyi böngészőt. Nem is hiszem, hogy létezik ennyi böngésző a világban. Az összes úracsomagot króm egyébként. Na mindegy. És, és ezt kapjuk. Ki kérte? Ki kérte? Tényleg verem az asztalt. Azt hallottad, hogy ez a Thierry Breton fő EU szabályozottságából lemondott végül? Ö, igen, igen. Tudod, aki, aki ilyen EU komissioner, francia, business executív, meg mindenféle CEO volt, és most tudod, ilyen EU komissionerként Elon Muskot tag, támadta több ö, ügyben is, írt neki levelet, hogy ilyet nem csöntött. Csod... Ú nem akartalak és... Elon Musk témába triggerelni. De, de figyelj, az, a, a cookie policy az is, hogy egy milyen értelmetlen Epik. faszság, Epik. ekkora irgalmatlan köcsöks, milyen problémát oldanak meg, semmiet baz meg. És nincs egy. Mennyi, ember, mennyi, mennyi pénz állni. égett el a gazdaságban, hogy az összes nyomorék én. lebalkalmazást felkészítsék erre? Hát dollármilliárdok milliárdok a én ott ültem az IKEA meetingeken, baz meg, amikor erről beszéltünk, hogy a kicsin plenerrel, hogy rakjuk ki a kibaszott cookie konszent kurva anyját, vagy a paxba. Még mindig nincs ott úgy, ahogy kéne. Ügyvédekkel baznak, és akkor ment ez a izé, gitrágás reggeltől estig. Get hát up. a kopám leszakad, és baz meg, annak a végeredménye annyi lesz, hogy, hogy, hogy, hogy tudod, hogy pontos teljesen pontosítva van az, hogy milyen kukikat, milyen információkat tárolunk el, és bele lesz ebbe a szövegbe, és olyanokat nem fogunk, meg vannak, önök az app működéséhez kellene, és ezeket mind pontosan át kell világítani, le kell dokumentálni, le kell írni, és ez csak egy része, a másik része az, ott a nyomorult bannernek is lennie, de szerintem, szerintem ki lehet mondani, hogy te mint felhasználó, mondjuk a az életednek legalább két vagy három napját összességében azzal töltött, hogy erre exceptet nyomja ezekre a dialógusokra. Így van. És, de, de, és érted, hogyha valami, a régebben, ahol dolgoztam startupnak, volt egy ilyen sztori, hogy, hogy a blog szájton a céges blogot, a céges blogba a termék bele volt embeddelve. Tudod, ilyen, ilyen online mapping ízérlófasz szozás volt, és beletett embeddelni ilyen Google Street View ízérlókat. És képzeld el, hogy minden egyes embed kirakott egy cookie bannert magára, mert úgy érzékelte, mert ezek ilyen kis beszúrt izék voltak, és úgy érzékelte, hogy neki meg kell ezt csinálni, és ezért úgy nézett ki, hogy tekert a blogposztot, és minden egyes Embednél, mondjuk 6 darab ilyen volt egy darab blogpostban, minden egyes embernél egy ilyen cookie bandereket kellett ott olvasgatni, vagy látni rajta. Tehát ilyen teljesen defeats the purpose típusú élmény az egész. Én értelmetlen. Be vagyok jelentkezve, nem, nem jegyzi meg. Semmi értelme az egésznek. Valamely, nagyon keveset itt megjegyz, hogy ezt én már leokéztam, de a két hét múlva be vagyok jelentkezve, ugyanúgy rákérdez, ugyanarra semmi nem változott. Jogászok, bazd meg, ne implementáljanak ne fejlesztenek, ne UX-eljenek termék. Tényleg. Jogászot... Ez az, hogy, hogy mennyire elfogadjuk ezeket a trash dolgokat, hogy naponta 20-szor bejelentkezés, autentikálás, naponta 20-szor accept azért, cookie policy. Tényleg ilyen mi vagyunk a robotok. És akkor Steam meg Gaming on Mac. Mesélj. Rájöttem arra, hogy a Mac-en föl lehet Vásároltam magamnak egy ilyen crossover licenszet, és a Crossover Licenszel képzeld el, hogy nem is tehát ilyen egyklikkes telepítést csinálnak a Windows-os steam -ből. Ezért mekre fel tudod telepíteni a Windows-os Steam-et, és fut, ugyanúgy, mintha Windows-os környezetben lenne, és aztán el tudod indítani az összes olyan játékot, ami benne van a library ben és nem futott korábban a mekes steamen, Steam-en, mert ugye az Mac platform. És ezek meg lefutnak, képzelde is. Kvékkel tudok játszani, meg az összes ilyen indik amit megvettem annak idején, azokat és nem el tudom indítani. Lassú meg minden, hanem tényleg még, is. Semmi, futik. futik. Aha. Tehát ezt csak a mondani akarom, hogy mindenki, aki szeretne játszani mekintosos Mac -e, környezetben, Windows-os, Steam-es játékokkal, az egyszerűen vegyen egy crossover licenszet, és ez egy, tudod, egy ilyen Vine megy a háttérben, ami, most már utána olvastam. is not Windows, vagy mi, valamilyen. Igen, igen, igen. És képzeld el, hogy ez nem emulálja a Windows, tehát nem kell Windows licensz hozzá, annak erre, Vine hogy ilyen is Windows Aha. ablakok jönnek be, hanem azt csinálja, tök, tök ötletes megoldásként, hogy amikor egy Windows applikáció fut, és valami rendszerhívást, a Windows-ba Windows intéz, akkor azt ő elkapja, és egy megfelelő POSIX hívásra helyettesíti, a paramétereket átformázza meg minden, ahogy kell, és akkor úgy adja át. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen interpretációs réteg a Windows app fölé. Tehát nem emulálja, hanem, hanem olyan, mintha az az app futna ebben az értelemben, és, és így érke. Egy problémát láttam csak, az az, hogy ilyen OpenGL-ből elég régi verzió van benne, és ezért az új játékok nem fognak tudni futni. Tehát például a quake van egy ilyen Iron Veil vale nevű community project, és ahhoz kell létezt OpenGL, és ezért nem fut az le például. Tehát ilyen aprósak vannak, de a legtöbb játék egyébként megy, és nagyon sok játék meg... Hát ugye az indek, a Steam is, Deck, az is ilyen Wine alapon... Tehát nagyon sok tudsz a én a, van a tapasztalatom. Mert konkrétan igen, tehát a, most a, a, a, a Vine... Izét uh, a, a, a Valve push -ja legelőrébb. Tehát ők valami saját forkal rendelkeznek, vagy azt hiszem, és, uh, és nagyon sokat innoválnak ezen a területen, azért, hogy a Steam Deck-en tudjon a a Steam deck nincs Windows licensze, ebben azért, hogy valami Linux-os ízét az, és Vine rétegen keresztül a saját fejlesztéseiket hozzápakolászva jeleníti meg a játékot. Én ezt így értettem. Úgyhogy... De akkor miért írott, hogy fél? Ja, hát ez a OpenGL miatt, hogy nem, nem sikerült a végül elindítanom azt a játékot, amit szerettem volna, mert én, én ilyen Quake vagyok. De a többit ki tudtam próbálni, tehát például a Loom, ami, ami nekem megvolt, és, és meg Zach McRachan, meg ilyen dolgok, ezek, ezek el, elfutnak most. Nem is tudom, hogy van-e mekes verziójuk. És akkor ugyanúgy szépen dosboxból megnyílik, aztán akármi. Olyan, annyira felelkesültem a kvéken, hogy az fut, mert Igaz, hogy az Iron Veil nem fut, de az official Bethesda által szankcionált kvék, az új modellekkel meg Lightning opciókkal, azt igenis, hogy le lehet futtatni, és ezért vásároltam egy gaming mouse-t magamnak, hogy akkor azzal tudjak játszani, mert ugye mekes egér az alkalmatlan a gamingre, és, és ezt tudom is csinálni. Úgyhogy otthon négy fal között én csinálom. Én alapból, tehát így munkára is Logitech, MX Master 3 egeret hajtok. Már régóta? Desktop. Aha, igen. MX ergonomikusabb Master Ergonomikusabb, meg minden. Uh -huh. Megnézem, hogy, hogy hogy néz ki. És már ilyen nagyon piszkos most, hogy rá, rá pillantok. <laughs> Ajjajjajjajjajjajj. Rákerestem egyre, ahogy megnyomtam, ugye, el van dimmelve az ablak azért, hogy a kukibemmer fölújthasson. És ilyen ez a kis tennek érdemben, hanem a gyerekeknek húszik fel. Ez tényleg ide fogom tenni, bazd meg. Minden okból nagyon gustus lenne, hogy az egere. Most tényleg így, ez az, amire sosem nézek rá alapvetően, nagyon gustustustan. Én pedig ezt látom az egeretből. Rákértem, hogy hogy néz ki, és szokás szerint kezdem Izével szer kell az egeret, az arról szól. Hallod, de a cég, amikor leimplementálta ezt a köcsökbannert, akkor miért tart majdnem egy másodpercig, míg fölúszik ez a genyó? Hát, mondom, az kell volt egy tiket rá, hogy smoothly animate. Lehet egyébként, hogy erre van valami EU-izé köcsökség, hogy legalább ennyi még úsztatni kell, hogy a felhasználók lássak. De bazd meg! Hmm. Ez, figyelj! Most ezt, ezt most ne haragud, de vissza kell térnem erre. Szerinted van annak tényleg valami őszinte érték abban, hogy tájékoztatnak, hogy milyen személyes információkat hogyan kezelnek, meg az adatkezelés hogyan történik az adott websájton? Az, hogy, Azt, hogy valamilyen ügyen. szinten kötelező legyen megmondani, hogy hogyan használják az adatait koncepcionálisan, <kül> ez jó dolog lenne hogyha ez nem a mindennapi felhasználó élmény sérülésével járna. És ugye az az elmélet, hogy elmész egy új szolgáltatásra, hogy mit tudom én, meg akarod nézni a livestream előadását valami hölgynek, és akkor elmész a website-ra, és kírja, hogy, Na, itt van. <laughs> kiírja, hogy Only hát az adatvédet arra fogják felhasználni, hogy innentől e-maileket küldenek neked, meg eladják a telefonszámodat, meg a címedet csomagküldőszolgáltatásnak, meg úgy tudom, akkor dönthetsz úgy okos, hogy át, inkább kihagyom ezt a livestream jelenetet. Inkább és... nem nézem meg a csajnba. Inkább nem nézem meg. Hát, minden értelmes embernek van külön erre kontója az hát amit nyugodtan izén olvasgathatnak, nem? Te a saját szóval az, az, az, az, elmélet az elmélet az jó, az jó az hogy tudjál róla, fel. hogy hogyan, hogyan használják az adataidat. de így a mindennapi életben a sok website használata mellett ez egy halál. Egy, egy, de hát én amikor a tájföldön megadtuk a... Várakoztam a teraira, és akkor ott egy ilyen vizet kaptam a... Ezt meséltem a Meteorba. Igen, igen. Vagy a videóban. Nem, nem Meteorban mesélted. Ez Minden, szóval Nekem nem volt problémám megadni az útlevél adataimat a hölgynek. Mi jött lehet? Mert, mert, mert most minek, de, de ő a terraináki biztosítégot, hogy az én, csoda, privacy invasion, meg mit tudom. Mit. De, vagy, mi, mi történhet? Semmi nem fog történni. Külderek egy e Azt kell mondani, Én EU állampolgár vagyok. Go away. EU, EU állampolgárként OnlyFans ezekben. <laughs> Oké. Okay. Ez is szerintem. érdekes tím, a következő téma. Melyik a következő téma? Józsi már Wellness Hotel Experience csomagja. Na, igen. Ha már all fans. A Linda egyik barátnője ajándékban, náluk itt ezek mennek itt olyan nők között, hogy ilyen Wellness Csomag Experience-et ajándékoznak egyik, egyik nő a másiknak, tudod, ilyen olajos masszázs, Aha. meg ilyen fasságot tudod. Uh -huh. Nekem eleve... Body to body. Nekem eleve problémám van azzal, de érted? De legtöbbször nem izét fogsz kapni, only fans uh -huh. tartalmat, amikor ott izét Nem az történik, hanem valami ronda nőjön, vagy valami faszi. És ilyen értelemben én nem akarom, hogy a habtestemet fogdossa valami olajos kezű izé, csávó. Ja, mert ez ilyen ne... pár, pár izé volt csomag. De igen, de fo folytatom. Tehát, hogy, hogy, hogy ez. Tehát nekem alapvetően egy ilyen van, hogy engem ezek nem vonzanak, ezek a dolgok. Uh -huh. És hogyha... én se szeretem. Igen, tehát ott, ott, ott most mit figymákor rajtam, érted? Na mindegy. És a Linda, meg a nők úgy vettem észre, hogy imádják ezeket a dolgokat. Abszolút. Hogy de hogy elmennek a, Igen, elmennek a spába, főzzák a fehér köntöst, akkor kapnak valami uborkát a szemeikre, meg mit tudom én, ilyen hülyeségek, és akkor beszélgetnek egész nap. Aztán utána hazamennek, és úgy ilyen megfiatalodva, stresszlevezetve élik meg. Nekem pont fordítva működik a dolog, minden stresszes ezzel az élménye kapcsolatban, hogy oda kell menni, akkor tényleg, hogy nem tudom, hogy mi fog történni, valami megmaszíroz, megint valami ökör. Tehát nekem alapvetően, nekem, nekem, nekem nem ez a. Tehát, tehát tudod, a kedvem lenne a Linda adott barátnőjez onnan menni, és mondani, hogy figyelj, hogyha olyan közös pár csomagot szeretnél, akkor abban legyen Commodore 64, vagy gaming. És akkor, akkor nekem az a relax baz meg. De az, hogy ott a körkörös mozdulattal a heréi izéli, az nem. És nagyjából mondani akarok, hogy ez csak az alapkontextus. Tehát amikor tudod jött, hogy hú, de jó, kaptunk a izé lénától egy ilyen akár, hú, basszus, mosjuk eszembe, hogy ezt lehet, hogy a lénáig hallgatják. Oké, okay, kivágjuk. Azért belemetették. Ne, ne persze ki. nem vágunk ki. <gül> <gül> Sajátál még kicsit semmit, van. <gül> De mindig mondom. <gül> Figyelj, túl sok elfort. Tudod mit? Figyelj. Én szeretek gyorsan sielni, hagyjuk benne, bazd meg. Figyelj. <gül> Léna, okay. ha hallgatod ezt az adást? szeretném én a disclame hogy örültem a gondolat, hogy elmenjünk egy izére. De én inkább szeretnék gamingel el kikapcsolódni. <gül> Na mindegy. A lényeg az, hogy elmentünk erre a izére, és akkor tudod, ilyen, ilyen skónéba van egy darab tomb, és akkor azon van ez az az erdő közepén, ilyen izé. Közben egy a olyan csapkodódást környezet. most már. Tessék? Most már van csapkodódás hallatszik. Ugye, ja. fölhúzom akkor, hogy ne legyen ez a izé. Tehát elmentünk erre a wellness élményre, és, és képzeld el, hogy nagyon szép környezet volt meg minden, és, és, és ö, ö, a sztori valójában nem arról szól, amit fölvezettem, hanem csak a, az intro az csak arról szólt, hogy én alapvetően idegenkedem, berzenkedem ettől az egésztől. Viszont, viszont ez az experience ez olyan volt, hogy, hogy nem volt benne masszírozás, hanem uh -huh. 8 darab ilyen stage-en kellett átmenni, ahol ahol mindenféle érdekes dolgok történtek így a wellness témában. Csak hogy érzékeltessen, volt például egy szoba, ahova bementünk, négy, négyen voltunk a feleségem, meg még egy másik pár, és na ebből nem only Fans content lesz egyébként, uh -huh. nem kell megijedni, bementünk négyen, és akkor volt egy nő, aki kísért minket végig, és akkor mindig mondta, mit kell csinálni. És akkor egyik ilyen stáció az az volt, hogy, hogy valami japán fürdés téma, le kellett googolni ilyen, ilyen uh, csapok elé, meg kellett hideg vízzel tölteni egy vödröt. Itt olyan rész, vödör, rész, csap, minden tök jó, ilyen, ilyen környezet. A fejedre kellett tölteni a hideg vizet, és akkor utána egyből meleg vízzel, forró vízzel ott megvásod, És akkor ezt háromszor uh -huh. megcsináltuk, aztán bekentük magunkat valami, mit tudom, én levendul, só, meg akármivel vagy tízes, uh -huh. és akkor mentünk a következő szobába, és akkor ilyen experience volt. és... Amit mesélni akartam ez az egész, hogy egyébként tök jó pofa volt az egész, amit mondani akartam ezzel az egészsel, az az, hogy rájöttem arra, hogy gyakorlatilag embereknek bármit el lehet adni. Tehát képzeld el, hogy ezt a bizniszt meg tudnánk mi is csinálni, hogy fölállítunk. Azt mondhatjuk, mondjuk sípterápia, és akkor így van, egy, egy pontosan. Le kell guggolnod, hármat sípolni, így kiköpni van, jobbra így van, kettőt, és aztán öt Magasabb bármilyen hangon. szart, amit csak ki tudsz találni a világon, azt el tudod adni embereknek, akik, akik birkaként végig fogják követni a, az utasításokat. Mert odi ilyen, oh, experience shukouizé. De tudod, hogy azt mondanád, hogy oda megyek, és akkor figyelj, ezt az iszapot Magyarországról hoztam, ahol 60 éves nénik egy ilyen nagyon nagy tradíció keretében kézzel döntögetik uh, ki a partról, és minden egyes órában egy darab csigát belefolytanak, és akkor ezeknek a megdöglött állatoknak a sikolyaitól lesz olyan hogy Van egy ilyen intrószöveg, és akkor utána ezt az iszapot pedig most kenyétek magatokra, magukra kenik, tudod ilyen ízés, hogy ettől úgy meg fogsz szújulni, meg mit tudom én. És, és tudod, hogy egy ilyen dolog, bármit kitalálhatsz, nem fogja senki soha ellenőrizni, fact csekkelni, nem fogja senki az, a hatását izé nézni, mert ez az experience-nek a része, tudod, hogy izé, Te De beleraksz fel. egy ilyen kisbetűs diszkré, mert hogy ez nem minősül orvosi felhasználásnak, hanem. Persze. És figyelj, a gondolod, hogy az iszapot azt onnan hozzák ide, vagy akármit. is, azért poltba megveszi. Érted? Vagy ott kimegy a partra, azt onnan valami ilyen ezt kiküld, az ott összeszedeget egy pár vödörre, azt azt mondod, magukra kenik ott a szerencsétlenek. Tehát ilyen, tehát látom ennek a dolognak a kettősségét, hogy, hogy és megnézed azt, hogy mennyibe kerül egy ilyen experience, és hogy összetudod rakni az az egész dolgot. Tehát ezen gondolkodtam, hogy nekünk ezt meg kellene csinálni. Egy, egy, egy, egy ilyen izért. tudod, hogy mondok egy jó példát, ezzel már régóta gondolkodtam, hogy Magyarországon kéne egy ilyen programot csinálni, ahol figyel, veszel egy kis erdőt, nem kell nagyot, vagy valamilyen akármit, lovaskocsival kiviszed a turistákat, akkor ott valamelyik családtagod pogácsával várja őket, meg pálinkával. Tudod, megérkeznek lovaskocsival, megisszák a várjá, pálinkát. Várják, várják. szerintem ezt lehetne, lehetne advanced módon disznóvágás, mint, mint service. Szerintem a, az, az, az, az konkrétan létezik, szerintem. Hmm. Hogy ilyen, én láttam már hotelekbe, hogy Magyarországra megszervezik a izét, és, és elmész, és megkapod ezt a csomagot. Én egyébként annyit csavarnék az egészen, hogy bele nem valós dolgokat is. Tehát, hogy, uh -huh. hogy azt mondnám, hogy, hogy még autentikusabb le, hogy ezt a dolgot nekem, a nagypapámtól hallottuk meg, mit tudom én, és akkor kitalálszom, hogy egészen extrém hülyeséget tudod, hogy bele kell dugnod az új a disznónak a izéjébe, és akkor valami történik, meg ilyen hülyet bármit izé el tudsz adni az embereknek. Ilyen nincsenek felügyeleti szervek, nincsenek, nincsenek ilyen ellenőrző pontok, vagy akármit, de ilyen bármit meg tud álmodni, bármit meg tudsz csinálni, és ez mind eladható dolog. Érted? Mind eladható. Abszolút. Ennek a legnagyobb példája okay. az volt, hogy elmentem egy wellness experience-re, és most abban a hídben élek, hogy japánok vizes vödröket öntenek a fejükre, és utána gyorsan melegvízzel für fürdőnek le. Lehet, hogy van valami valóságtartalom benne, de bármit mondhattak volna. Tudod, bármilyen olajok hozod a nekem, magam a masszás masszázs dolgot is kiszoktam hagyni, sőt, amikor Japánban vagyok, csomó ember így kipróbálja ezeket a fürdőket, meg meg ilyen onsen, meg mit tudom én, de valószínűleg nem vagyok elég így elégedett a testemmel, hogy így szeressek mesztelenkedni. Tehát így lehet, hogy, hogyha így jobb fizikai állapotban lennék, és kicsatannék az izmoktól, meg minden, akkor bátrabban onseneznék, meg lógatnám ott a többi, többi vendéggel. Onsen az egy ilyen melegfürdő, hot spring, Meleg fürdő <gül> Totál úgy értettem, máshogy meleg. Tudod, az volt annak idején, amikor még egyetemisták voltunk, és akkor bejött az életünkbe, tudod, mert én vidéki vagyok, és akkor fölmentünk Budapest, ott voltak ezek a fürdők, és akkor a az a gőzfürdő, és az a, meg az meg rudas, meg tudom, és akkor tudod, arról volt híres ez abban az időben, ez a, a 2000-es évek eleje, 90-es évek vége, hogy... hogy tehát tűző, így fiúk között az, az, az, az Urban Legend ment, hogy ott uh, férfiak, másik férfiakat adott esetben kielégítenek uh, ezekben a... Hát szerintem ezekben a, az a, ezekben a, a, a, Urban legend túl, túlment talán. De az mit egy Hát gondolom. Még a, a, annyit tennék hozzá így a, az én képről, meg hogy nem, nem, nem vagyok elég maga biztos, hogy ilyen onszembe belógassam én is, vagy ugye talán az előző epizódban meséltem, hogy vettem drónt. Igen. És abban van mindenféle ilyen beépített program, hogy ilyen kört tesz le körülötted, meg így fölmegy, lemegy, tehát ilyen automatizálás. És el eléggé sokszerű élmény volt így ennyi szögből látnom magam. Tehát tipikusan, amikor az ja. ember ránéz, ránéz magára, akkor a tükörbe szembe állsz, behúzod a pocakot egy kicsit, tudod így kihúzod magad, és akkor ugye elvisel magad hát. három másodpercig. Nem, nem, nem, én ezt, ezt, ezt, ezt kiegészíteném azzal, hogy minden embernek van egy képe magáról, és az, uh -huh. hogy mi a képed magadról, azt abból lehet látni hogy a tükörben, hogy viselkedsz. Uh -huh. És teljesen máshogy fogsz viselkedni, tehát te kialakítottad, és ez mindenkivel így van velem tükörben is. Tükörbenéző arc, meg póz. Igen, hogy van egy tükörbenéző arcod és pózod, amivel te azonosítod magad, és nekem is van egy ilyenem, és... Aha és rá kellett erre nekem egy idő után jönnöm, hogy ha kívülről látod magad ilyen videó, drónvideókon, akkor az ilyen sokkoló élmény. És ahhoz már hozzászoktam, ugye így a Youtube felvételek során, hogy tehát tisztában vagyok nagyjából a dimenzióimmal, és hogy hol látszik a pocakom, és akkor törekszem arra, hogy például ne úgy álljak, hogy oldalt állok a videóképen, ami kiemeli ezt a dolgot, de ez a drón, tudod így 4K-ban full, full körbe jár, és föntről, le, lentről, föl, jobbról, barra, és eléggé nehéz így szembesülni ezzel, nehéz ügy. Hát, ezt nem tudom, mert továra meséltem -e. nekem egy rémes élményem volt, amikor a videókamera, kivarakva a garázsba, és a videókamera felvételén úgy volt beállítva, hogy rögzítette a mozgást, tehát automatikusan fölvette. És visszajátszottam, és magamat láttam, ahogy a garázsnál végiggyaloglok, Hátúról és telefonon beszélek valakivel. <gül> ezt, ezt rögzítette, és én ezt végnéztem és bazeg nem fogod elhinni, tehát nem szoktad magadat látni, ahogy hátulról mész yeah. az utcán, és telefonálsz. Uh -huh. Tehát, hogy milyen mozdulatokat, tudod, ez, ez a yeah, yeah. bipedal uh, motion, hogy hogy néz ki, mert tudod, ez, ez, ez, ez úgy van, tudod, hogy, hogy ez ilyen ciklikusan ugyanazt csinálja, a tehát ez a lokomotív, bipedal uh -huh. lokomotív, Ciklikusan ugyanazt csinálod, és az én esetemben, tehát, bazd meg, megnéztem magamat, azt hittem, hogy elhányom, tehát, hogy ez vagyok én. Teljesen ilyen adom untot, én is. Hogy mentem, bazd meg, úgy néztem ki, mint a Lord of the Rings-ből az egyik ork, bazd meg, aki ott sétált, ott ilyen ügyetlenül... A itt feleségem ilyen, így, azt mondta neki, hogy én, én úgy megyek, mint egy kacsa. Na, az ugye. Ja. De várjál, és abba gondoltam utána bele, hogy a feleségem ezt látja nap, mint nap. Ja, ugyanez volt a gondolatom nekem is. Hogy ezt ja. nézi, ezt nézi. Kéződre, és ezek együtt élnie? Mert én őt látom, és ezt nekem ez a normas, hogy én őt látom. Persze. Ö, és az úgy tök jó. De Biztos vagy magának, hogy feleségünk, magán. hogy hát az élet tele van kompromisszumokkal az, de ez a kompromisszum. Tehát ilyen amorf ördög. Tudod, te, ilyen... Ott idén, ott monszulja magát a konyhába, bazag. és időnként beszél a ilyen elméleteiről, meg a gamingről, az ilyen... mondja! És ott ül a. Ott ül a szegény a konyhába, és ezt kell viselni. Tehát én abszolút megértem minden egyes porcikámmal, hogy el akar állni tőlem. De abszolút! Szerintem ezzel a vidám gondolattal akkor köszönjünk is a. Sziasztok! Ne vegyetek drónt! Sziasztok.